Căsătorie este coroana creațiunii lui Dumnezeu, căci după ce a făcut toate lucrurile, încheiat cu căsătoria. Căsnicia este ca ochiul, nu îngăduie nicio murdărie. Cea mai mică murdărie face să lăcrimeze ochiul. Cel mai mic păcat, strecurat în cămin, aduce lacrim și durere. Căsătorie este ca o nucă, formată din două părți. Numai dacă sunt unite, dau întregul. Numai aceea este căsătoria adevărată care izvorăște din dragoste, adică din Dumnezeu, și rămâne până la sfârșit în dragoste. Căminul creștin este prima celulă a Bisericii lui Hristos. Când aici viața merge normal, normal va merge și în adunarea sau biserica cea mare. Căminul creștin este împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Căminul poate fi o împărăția lui Dumnezeu, sau o împărăție a satanei și la aceasta contribuie mare parte soția. Căminul trebuie să fie un templu al lui Dumnezeu și din templul acesta să plece bărbatul în fiecare dimineață la lucrul lui, întărit și îmbărbătat de Domnul prin cuvântul său și de soția lui, care păstrează nestins focul dragostei și al curăției ca o vestală neadormită. Căminul creștin este căminul lui Hristos, căci acolo unde sunt doi adunați în numele Lui este și El acolo. Adevărata căsătorie este hotărâtă de Dumnezeu în cer și ce unește Dumnezeu are ca urmare binecuvântarea și nu blestemul. Carul căsniciei merge bine, fără să scârțâie, numai dacă este un zilnic unde lemnul dragostei. Căsătoria amestecată Credincios cu necredincios, este un izbor de nenorociri, iar paguba cea mai mare o suferă partea credincioasă. Fără curăție nu poate fi căznicie adevărată, nu poate fi dragoste și fericire adevărată. Curăție este temelia căminului. Bărbatul trebuie să fie preotul care aduce jertfele zilnice în templul familiei. Soția credincioasă e cel mai puternic imbold în lucrul Domnului pentru soțul credincios. O soție credincioasă transformă căminul în biserică. Soția este un vas mai slab, un vas frumos de cristal, nu un vas de piatră. De aceea trebuie mai multă grijă și mai multă cinste față de ea. Cine nu are școala dragostei în cămin, n-a învățat încă ce este dragostea și nici nu va putea să învețe pe alții, din afara căminului, lecțiile dragostei. Dacă dragostea nu găsește mijloace pentru a aduce raiul în cămin, apoi cu atât mai puțin va aduce frica. Dragostea este tonul de bază pe care se formează armonia în căminul creștin. Nu poți păstra armonia și echilibru în familie dacă n-ai învățat să lași. Nu poți găsi biserica în altă parte, tu soț credincios și soție credincioasă, dacă nu ai mai întâi în casa ta. Biserica trebuie să fie un cămin și căminul biserică. Viața în căsnicie este la fel cu întoarcerea la Dumnezeu. Numai aceea este adevărată care este ruptă 100% de la vechiul stil de viață. Cine respectă legea dragostei, va avea un cămin fericit. Nimic nu este mai de preț pentru Dumnezeu decât un cămin în care să lăsșuiește dragostea și rugăciunea. Numai când focul dragostei este nestins pe altarul familiei, numai atunci e cu putință căminul fără ceartă. Toate căsătoriile încheiate și păstrate în dragoste sunt fericite, sunt raiul lui Dumnezeu pe pământ. În căsătorie înflorește și rodește dragostea, iar dragostea este ogorul în care înflorește și trăiește căsătoria. Numai cu înțelepciunea de sus se poate cărmui bine corabia căsniciei. Numai când fiecare din soți își cunosc și își împlinesc partea, carul căsniciei merge fără să scârție. Dacă înăuntru familiei creștine nu este Duhul Bisericii lui Hristos, nu va fi nici în afar, în adunările credincioșilor. Casa urmașului lui Hristos trebuie să fie o mică biserică. Întâi trebuie să se căsătorească ducurile, apoi trupurile. Cei ce își căsătoresc întâi trupurile ajung ușor la tribunal sau trăiesc o viață chinuită. Numai când bărbatul reprezintă voia, poruncile și felul de a fi al lui Hristos, numai atunci femeia este datoare să-l asculte și să-i se supună. Viața de căsnicie durează numai când este statornicită în dragoste. Nu poți fi fericit cu soția ta și în același timp să fii fericit și cu altă femeie. Nu poți menține lumina sfințeniei în căminul tău, nici lumina păcii, nici a bunei înțelegeri, câtă vreme îți dai inima și altei femei sau altui bărbat. Iubirea este aceea care face căsnicia fericită, în care soții se supun unul altuia cu încredere și ascultare liniștită. Cine nu are ordine și rânduială în propria familie, nu va putea face ordine și rânduială în familia vecinului. Cine nu poate să-și stăpânească în temere de domnul casa și familia, cum va putea stăpâni în temere de domnul adunarea? Cea mai frumoasă podoabă la femeie este tăcerea. Cultul domnului în familie arată domnia lui în cămin. Când iubirea este avocatul căsniciei, nu mai avem nevoie de alți avocați. Căminul este, trebuie să fie, cea mai puternică agenție de evangelizare din lume. Cu bani se poate cumpăra o casă, dar nu un cămin fericit. Se poate cumpăra confortul, dar nu fericirea. Numai credința în Domnul Iisus poate da adevărata viață fericită și veșnică. Armura sufletului bărbatului nu este bine închegată dacă nu este încheiată de mâna femeii. Cristos să fie în cămin nu numai cel mai mare, ci și cel din tâi. Cântarea când Domnului căci mi-a făcut bine. Psalmul 13, versetul 6 Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Coloseni, capitolul 3, versetul 16 Cântarea este o parte din viața cerului în sufletul credinciosului, căci în cer laudă pe Dumnezeu toate făpturile.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 Cântarea face parte din viața creștină ca și rugăciunea, ca și dragostea, ca și cercetarea scripturilor. Ea pregătește sufletul pentru lucrarea lui Dumnezeu cea din lăuntru și cea din afară. Cântarea duhovnicească este trupul bucuriei și păcii lăuntrice. Este organul văzut al lucrării Duhului Sfânt în cel credincios. Cântarea este un mijloc desăvârșit pentru arătarea bucuriei și veseliei. Cântarea de laudă pentru Dumnezeu este arma cea mai eficace a credinciosului, cu care alungă dracii oricât de mulți ar fi și de feluriți. Cântarea adevărului este cântată numai de buzele deschise de Dumnezeu. A lăuda pe Dumnezeu este întotdeauna timpul potrivit. Muzica nu este o stare, ci o acțiune. Nicio cântare nu fericește mai mult sufletul decât cântarea Harului. Numai cu o inimă curată și numai buzele curate pot lăuda cu adevărat pe Dumnezeu. Cântarea netezește drumul pe care Duhul lui Dumnezeu vine în sufletul omului. Euul nostru este cea mai mare piedică în calea adevăratei laude aduse lui Dumnezeu. Nici o slujbă nu-i mai însemnată și mai frumoasă pentru cel credincios decât să dea slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de armonia sunetelor, ci de vibrarea corzilor inimii sfinte. Acel suflet poate cânta cântarea Domnului, care are harfa inimii acordată în fiecare zi de Marele Maestru, Domnul Iisus. Lepădarea de sine este ogorul pe care crește floarea albă a cântării Domnului. Cântarea creștină, izborâtă dintr-o gură și dintr-o inimă întinată, firească, este o scârbă înaintea Domnului. Ea întărește lucrarea păcatului pe pământ. Alăuda pe Domnul este cea mai fericită slujbă pe care credinciosul o poate face pe pământ spre binele omenirii căzute. Adevărata cântare duhovnicească este cântarea inimii sfințite prin sângele mielului. Condiția ca să-l pe Domnul, să-i cânți lui și să-l slujești cu adevărat, este să fii strâns din împrăștierea pe care ți-a produs-o păcatul, să fii adunat din cele patru laturi ale lumii în casa lui Dumnezeu. Numai lucrările Domnului îi pot cânta lui. Numai lumina și sfințenia vestesc mereția și puterea lui Dumnezeu și îi pot cânta cu adevărat. Numai acela poate cânta cântarea Domnului, care a ieșit de substăpânirea păcatului și a trecut deplin plin stăpânirea sfințeniei, stăpânirea lui Dumnezeu. Acel suflet poate cânta Domnului, care mai întâi se hotărăște pentru a aduce arderea de tot, adică renunțarea la propria lui viață, punându- o pe altarul de jertfă al cauzei Domnului. Ca să cânti Domnului, trebuie mai întâi să fii lumină în toată ființa ta. Întunericul este dușmanul cântării pentru că este dușmanul lui Dumnezeu. Lumina este singurul loc unde putem slăbi cu adevărat pe Dumnezeu. Când în urma cântării noastre vinem în lui Dumnezeu, să cântăm necurmat și cu foc, altfel să nu scoatem niciun sunet. Adevărata cântare pentru Dumnezeu este numai atunci când e cărmuită de Duhul arătării lui Dumnezeu, al limpezirii lui, a felului lui de a fi. Numai dintr-o stare de pace cu Dumnezeu se poate cânta cu adevărat lui Dumnezeu. Cu cât ești mai liber de lucrurile de jos, cu atât ești mai ridicat de pe pământ în stări duhovnicești, cu atât lauz mai adevărat pe Dumnezeu, cu atât cântarea ta este mai puternică și mai folositoare pentru oameni. Lumina și fericirea vieții noastre sunt legate de înălțarea numelui lui Dumnezeu. Cu cât îl slăvi mai mult, suntem mai luminați și mai fericiți. Cu cât lăudăm mai mult pe Dumnezeu, cu atât lumina sa negrăită umple viața noastră în toate privințele, cu atât suntem mai fericiți. Lauda lui Dumnezeu pregătește inima pentru mărturisirea lui Isus Hristos și a Evangheliei sale. Cu cât ne păstrăm mai curați, cu atât vom cânta mai frumos Domnului. Cu cât inima noastră este mai sfântă, mai luminoasă, mai adevărată, cu atât cerul este în lăuntrul ei, cu atât va putea cântarea cea nouă a adevărului, cântarea luminii, care laudă cu adevărat pe Domnul. Cele mai frumoase armonii zvoresc din harfa inimii neprihănite. Neprihănirea și adevărul Nasc cântarea cea adevărată, care laudă pe Dumnezeu. Cântarea Domnului se potrivește numai în gura celui neprihănit, celui care trăiește ceea ce cântă. Oricare ar fi împrejurarea, noi trebuie să facem să răsune lauda lui Dumnezeu pe corzile vieții noastre. Cântarea adevărată are la temelie curăția și sfințenia. Tot ce nu se face spre slava lui Dumnezeu este un îndemn spre păcat. Cea mai puternică și mai adevărată laudă pentru Dumnezeu este o viață sfântă în mijlocul lumii stricate pe pământ. Toată puterea și umblarea noastră este o muzică pentru Dumnezeu sau pentru diavolul, după cum ne silim să facem voia unuia sau a altuia. Ori de câte ori nu trăim în sfințenie, nu suntem în domeniul Domnului, deci suntem pe un pământ străin și nu putem cânta cântările Domnului. Numai o inimă liniștită, veselă și bună poate cânta cu adevărat laudele lui Dumnezeu. Cântarea care nu este spre slava lui Dumnezeu face slujbă pentru diavol. Toate formele de viață se simt bine în baia cântării și toate propășesc bine în armoniile ei. Dragostea fierbinte, care face să clocotească inima, este cea mai dulce și mai dătătoare de viață dintre cântări. Prin trăirea lui, credinciosul trebuie să fie în orice timp un îndemn pentru alții spre cântare și spre lauda lui Dumnezeu. Prin slava adusă lui Dumnezeu, credinciosul pregătește calea mântuirii pentru sufletele nemântuite și înviorează pe cei mântuiți. Numai o inimă bucuroasă poate să cânte. Numai cine are pacea lui Dumnezeu poate cânta cântări de veselie în noaptea întunecoasă a încercărilor și necazurilor. Cât păstrăm din viața noastră pentru eu-l propriu, atâta piedică avem în slujba Domnului, atâtea sunete false avem în cântarea noastră. Sfințenia este atmosfera cea mai prielnică cântării. Armoniile cerești răsună numai unde domnește sfințenia, pentru că unde domnește sfințenia, domnește Domnul. Cu cât viața este mai desăvârșită, cu atât va cânta mai frumos și mai adevărat Domnului. Când suntem predați în întregime Domnului, când nu mai urmărim niciun interes al eului nostru, când slava Domnului și a lucrării sale este ținta noastră, atunci îi cântăm cu adevărat. Nu putem cânta cu adevărat Domnului și numai pentru slava Lui, decât atunci când toată ființa noastră o punem pe altarul de jertfă ca ardere de tot. Acolo unde se cântă duhovnicește și unde se laudă numele Lui Dumnezeu, este cerul, pentru că unde se cântă cu adevărat înseamnă că pricina tristeții, păcatul, a fost înlăturată. Cât timp e mișcare și lumină în lăuntrul meu... Voi cânta mereu. Morții nu cântă. Sămânța cântării duhovnicești se păstrează în hambarele harului lui Dumnezeu. Cine are cheia credinței va putea deschide aceste hambare și va lua din binecuvântata sămânță, aruncându-o apoi pe ogorul Domnului. Slava lui Dumnezeu! Pentru fiul credinței, aceasta trebuie să fie cel din tâi lucru, trebuie să fie refrenul vieții lui. Cântarea Domnului, cântarea duhovnicească, este înțeleasă numai de cel duhovnicesc. Chiar și cel ce nu are voce sau auz muzical poate cânta această cântare dacă are o inimă frumoasă și bună. Cei cu inima bună, adică cei cu inima nouă, sunt singurii oameni de pe pământ care au intrat într-o lume mai înaltă, lume necunoscută de robii păcatului. Ei, prin credința în Domnul Isus Hristos, au intrat în Sfânta Sfintelor și acolo pot cânta muzica pură spre slava lui Dumnezeu. Cântarea face parte din viața creștină, ca și rugăciunea, ca și dragostea, ca și cercetarea scripturilor. Când Dumnezeu îți dezleagă limba cu adevărat, atunci nu poți face altceva decât să-L binecuvintesc tot timpul. Numai inima nouă născută din Dumnezeu, curățită și albită de sângele mielului lui Dumnezeu, poate să se bucure de pace și poate să cânte laudă lui Dumnezeu, răscumpărătorul ei. Mare putere are cântarea de laudă pentru Dumnezeu. Ea face să se cutremure pământul și toate temeliile temnițelor păcatului se clatină, iar ușile se deschid ca să iasă afară cei îndemnițați, dezlegându-le toate legăturile. Chiar fără cuvinte, muzica este un limbaj care se adresează omului și îl face să se miște spre Dumnezeu sau spre pornirile lui păcătoase. Muzica creștină trebuie să fie cuvioasă, ca și tămâia sau smirna, mirezme anume alese pentru că nu excită simțurile noastre ticăloase, ci mai degrabă le amorțesc. Marea biruința cântării este biruința inimii cântărețul să-și dăruiască inima, să știe ce spune și să simtă ceea ce cântă. Muzica e mai aproape de liniște decât de gălăgie. Muzicienii nu cunosc copilăria pentru că o sacrifică pe altarul artei. Muzica rock tocește simțurile celor ce o ascultă. Ea este purtată de un duc satanic și pune stăpânire pe duhul tinerilor în primul rând. Esența muzicii e însă esența cosmică. Structura intima a universului e de natură vibratorie, spune fizica modernă. Vibrațiuni în elementele constitutive ale cosmosului și la fel vibrațiuni în elementele constitutive ale muzicii. Vibrațiile, deci, nu zgomotele. Tunetul e un zgomot ca și tobele de azi.